Hallå och välkomna till våran podd! Jag heter Hotep och jag heter Alexander Och Idag tänkte vi prata om lite allt möjligt Vad som har är... hänt allt och alla Exakt, och eh, vi kan börja med att eh, introducera varandra här Jag heter Alexander som sagt och är 20 år Uppvuxen här i köket och eh, du är Hotep. Jag heter Hotep då ja, och jag är uppväxt i Emhult Och flyttat hit sen till Kyrklubbt också, så vi bor i samma håla inte sant. Vi är tillsammans. tillsammans. Okej, det sant. <laughs> vi är bortad och håller här nu. Några no, ja. år. Ja. Ja, det funkar bra. Någon jobb. som att vi går, går i samma hus Men <laughs> Nej, gör det gör vi det. Är vi snur gör det. Ja, ja vi snur, den här inspelningen. Ja. <laughs> Nej, men vi brukar hänga rätt så mycket. Ja, vi är kompisar och... Eh... Spelar fotboll tillsammans. Exakt. och eh... Har inte gått i skolan ja. tillsammans. Jag, vet inte, nej. Nej, jag gick jag är i Olström och du gick i uh, rit. Mm. Exakt. Jag är lite äldre Ja, men det är väl eh, lite så här, eh, basic mm. ja. Vad eh, eh, ja, har hänt det? sist Ja. Har du gjort något intressant uh. <laughs> Jag kan börja med ha ha ha ha ha ha På ha ha ha ha ha ha ha ha ha Snacka lite. De, de gör sådana här. De är plast, plastutveckling och sånt. Så. Ja, lite... det är ju ett vanligt industri. Mm. Men det är väl, Ja, vi gick bra, tycker jag. Jo. Lämna CV och snacka lite snacka lite skit. Ja. Så jag får det. Gör de på kaffe? Nej, om <laughs> inte. Det var lite, lite dåligt med, ja, med kaffe. Dåligt. Men, ja, lite roligt. Men, men det är ju. Jag hoppas att vi får jobba. Ja. Och kunna jobba lite. Vad var det? Var det 12 stycken som jobbar? Ja, 12 stycken, 12 stycken. Var det, inget alla, det var stort ställe. det var stort företag Men Nej. alla här, alla var kumsta, nästan alla var kompisar, jobbar på Volvo och andra ja. Men det det gillar det. Är ingen av oss här gillar Nej. Det är inte vårt. Nu ingen, vi inte av ja. men menar vi just Volvo för det så sa ju så att vi inte gillar industrin så ser jag har själv varit på intervjuerna ja. <laughs> Men det är inte samma företag, för så det, det det är lite är grunt, det. Att, det är inte så många som jobbar där Och det är ganska alltså, tyst Ingen buller Och på Volvo är det hundratals människor Tusentals människor som jobbar där Och mm. det är skift Och eftersom jag tränar fotboll Det är du med Och Stora Eva Pressa som låter det, Och, och man samt. hör inte vad tänker Nej man kan inte prata om någonting. Ja, ja exakt Eftersom vi skiftade, eller eftersom det var skift med så eh, funkar inte den med fotbollen. Det blir lite eh, träna i veckan sen. Mm. Jobba i eller något sånt. Så eh, det är inte samma sak på den här industrin jag APO. på. Det, det är det, det är det jag vill ha ju. Det är det. Ja, det, har varit nice. mm, det är klart. Det är skönt. Vad det 8-10-3 ja, då? Ja, mm. exakt Så har du varit på någon jobbintervju här? Nej. inte sida? Nej. Så, på, eh, det är ju så svårt att... Ja, det är lite, lite. Man har ju testat en del och sådär och ja, det är nervöst Alltid lika nervöst att vara på jobbigt Mm, men mm, det är klart Lite det. roligt när jag skulle dit tror vi då. Ja. Så, äh, så ska jag köra dit då Och ja. sen så tänkte jag, jag måste ringa och för att jag kommer Så jag kör dit eftersom det ligger 500 meter där jag bor, där jag, från där jag bor. Så jag körde, körde jag dit Sen ringde jag samtidigt som jag körde då. Så jag kommer nu, så sa vänta? Kan du vänta 10 minuter? Så, bara, okay, ja. så var jag precis utanför, så står det. där och mm. <laughs> satt i bilen med telefonen i händerna och man att de hade sett mig. Där. Jag bara, är det blir så lite äh, Så jag fick jag köra en sväng där, <laughs> runt byn och sen komma tillbaka. Så. <laughs> Då blev man ju lite högsta nu. Också. Men visste de att du skulle komma? Eller ringde du? Nej, där jag, jag glömde det. Så jag, jag ringde lite efter. Ja. Så det var ju inte så genomtänkt, <laughs> spontant besök. <så> där. <laughs> ja, men det är inte fel. Hallå! Jag inte riktigt att det kommer, men jag tänkte komma och lämna sig och så det lugnt. Mm. <laughs> Nej, det gick bra. Ja. Det gjorde ju faktiskt. Ja. Allt lika nervöst. Mm. Faktiskt. Det är väl lite olika, vissa har väl det lättare för sig. Ja. Du är ingen som, <laughs> som har lätt för dig att gå på en kru Nej, alltså jag har inte lagt på så många intervjuer. De det som jag har på bara liksom när man bara tagit in det där ja, typ. litet och gå på intervju du, du du har att dörsamma komma in där med som liksom, på industrijobbet. Mm. Där var de i så pass stort behov av personal de bara, ja typ in. man skickar in CV och sådär och mm. bara blir man anställd typ mm. Eller inte anställd men eller ja. Nej, så det. Mm. Men ja, det är svårt att få jobb just nu. Det är ju det är många som har... Man tänker ju att det borde vara lätt för jobb, men det är ju rätt många som har arbetslösa just nu. Sen kommer ja, det men... ju, kommer ju flyktingar som kommer hit från Sverige och eh, behöver jobb. Mm. Och eh, då förstår man ju att det blir ju ännu större konkurrens. Ja, det är klart. Men är det är ändå... Alltså det är inte många som inte har jobb. Nej. nej alltså, det, i det, mål så eller Ja, det ja, kan vara kanske. Ja, det är ju i 20-årsåldern där. Många har tagit studenten. De flesta, många mm. kanske studerar, men det är nog många som hänger kvar där. Är mm. Faktiskt. tror jag faktiskt, men jag vet inte. Mm. Om man får tycka vad man som eftersom, eh, eftersom att det är just eh, om man bor i en liten by mm. och om man inte vill söka jobb i Stockholm <laughs> där det finns jobb. Liksom. Det, det finns ju mer jobb där man det finns där nere till exempel. Då är det lite svårt att kanske... Ja, men det är viktigt att ha kontakt. Det är jätteviktigt att ha kontakt. Mm. Jo, men det är klart. Så, men... Det går ju på mycket vad man vill jobba med. Ja, det är klart. Man ska ju trivas som vad man jobbar med. Ja. Men sen om man har varit arbetslöss länge då tror jag man kan skit göra och bara vill ha ett jobb. Ja. Så, det är svårt. Ja, jo, det är svårt. Svårt att veta vad man vill. Man vill ändå liksom trivas på jobbet och känner att man hatar det. Alltså. Nej, det är ju det jag och du har tyckt på Volvo då. Ja. Du var där en, vadå, en vecka eller? Ja, på ett lit, lite mindre för... <laughs> jag var där två evar. veckor. <laughs> nej, en vecka var det inte. Fyra, fyra, fem. Fyra, fem veckor? Ja. Nej, var det? Ja, var ju under sommaren. Oj då, jag var där två veckor, sedan var jag på EBP en, en månad sommar. Mm. nej, det är ju... Uh, svårt <laughs> ja. Men vi, alltså, jag vet, om man inte vet Industrier, de behöver skrika efter folk Som Volvo De behöver folk alltså, mm. liksom. och så så. Om vill man om, om man vill ha jobb, så är det ju alltså, Ganska inte två jobb just här I någonstans på Volvo Du ja. bara ringer dit och får ha ja. en jobb ja. ja typ Det är inte så ofta att många vill det Jag vill inte det i alla fall Så ja min drömjobb, vad har man för drömjobb? Drömjobb, oj. Min drömjobb är att göra musik. Min drömjobb är att sitta och spela tv-spel hela dagen. <laughs> och köra på enkla. Det är en youtuber, det mm. nice. Ja men, gör det. Ska bara få ett jobb så jag kan köpa grejer. <laughs> ja. <laughs> ja, det är jävla inte billigt med den här som... inget är fan billigt. Nej ska man ha en data för 10 000 som klarar av eh, ha alla grejer små i små icke ska man ha en ja. kamera vår kvalitet? Mic mikken med. minst 10 000 ja just när när Pewdiepie började så var ju han han hade ju inte en eh, världens bästa kamera för 50 000 kronor han hade ju en sekten han hade en typ en webcam och sen hade han inte en mikro ja det var ju ingen vår kvalitet. Nej. Om man här gamla en skamlad 60 sånt ja typ ser men så är han växt ju. Böns kändaste youtuber. Mm, det är sjukt. Hur många miljoner? Alltså han har typ... 50, ja. 55. Ja, det är det. nog ännu mer. Det är ganska sjukt att man kan... Och han är ju många med ju. Ja. Det är ju så mycket pengar han drar på det här så. Ja, mm. Jag lever ju drömmen på svenska spel. Så jag väntar ju på min tur. Ja, är det var det hunnit. du Högsta jag vunnit. Det var väl en gång. Det var ju under VM. VM då. 4. Ja. VM <laughs> 94 då vann ja Nej. <laughs> var det VM eller EM? Det var när. Nej, EM var det en Wales mötte Belgien. Ja. Uh -huh. Och jag tänkte. Mm. Jag spelade på en Wales. De var bra. Uh -huh. Slå in en hundring där. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg det blev. Men jag satt på att de skulle vinna. Och det gick ju. Det var ju gång i mycket pengar Så jag fick ju 800 kronor. <laughs> det var inte mycket. Men det var mycket för mig. Uh -huh. Ja det är inte så Absolut. Asså. Det är som han, ja, du har du hört om han, som eh, spelade, han lever ju på dräktipset. Han mm. hade 69 eh, raka vinster på så, tipset, så. så han. Alltså hur många vinster då? Alltså hur många rätt hade han på varje vinst, liksom? Minst 11 då. Ja. Och, om det var stryktipset så var det minst 11. Måste vara. Nej, 11 är men inte en, alltid men alls alltså, nej, om man har 69 rätt idag, alltså sträck så kan du inte, behöva inte betyda att han vann 10 000 per, nej. per gång. kan det vara 20 kronor eller han var den. Ja. <laughs> Nej men det, det är allt lika Jag tror jag fick 10 eller 11 rätt på min första alltså. ja, Jag har ju inte spelat så mycket som du Nej Nu är det inte bra att spela med spulkar Men <laughs> en lite slant kan man slänga in Om man inte är så lika